Peste vârfuri, peste vârfuri trece luna, codru bate frunz ramuri de arin, Melancolic corn sună. Mai departe, mai departe, Mai încet, tot mai încet, Sufletul-mi nemângâiet, Îndulcind cu dor de moarte. De ce taci când fermecată, Inima-mi spre tine torn? Mai sunavei dulce corn, Pentru mine vreodată?